No la iragan zen Mintzodromoa. Ondo. Zer egin zenuten. Ba, goizean jun ginen eta, bueno, ha ginen, ere ginen ba, mai desberdinetan eta bueno, ta mintza egin genuen. Gutxi gorabera zen bat pertsona batu zineten. Ikasle asko. Bueno, igual es de aquí semba, gente de, es de aquí, b Eta irakasleak ere bai? Bai. Badaude batzuk. Zure lehenengo aldia zen? Bai. Arrepikatuko duzu datorren urtean? Bai, bai, ondegoen bai. zen. Zer ikasi zenuen? Zertarako baliagarria izan zaizu? Ba, edenetatik hitz egin genuen. Mm -hmm. er, normalean eman ziguten irugai, baina gai horiek ba, ba zaigu guztatzen ba, aldat, aldatzen genuen. Zein ziren gaiak? Ba, lehenengo hazen Ea erosten genuen internetetik, eta ba zer gertatzen zen, oza, ailegatzen ba, ba ziren gauzak eta hoiek Bigarrena zen, ailegatzen zen, aztu duzu? Bai. Eta irugarrena, e, ea jendea joango zirela martera bidaiatzen. Uh -huh. Eta zuen, guztokoak zenituzten gaiak? Ez. <risa> Aldatu zenuten, bai, e, talde ezberdinetan egon ginen, eta irutalde zen genuen, nahi genuen gaiak, eta <risa> usake bai. Eta nolako erritarrak urbildu ziren bertara? Ni zu zien egon. <risa> Zuek bai ez da? <risa> nolako... Nolako erritarrak urbildu ziren? Ba, denetatik e, ikaskide e, geunden eta baita ere eus, e, ai, e, bueno, irakasleak eta euskaldu nok. Eta zuk norekin itzen izan nuen adibidez? Bani e, beste ikaslekin eta e, ai, e, udaletxeko langile batekin. E, Baliagarria izan zaizu? Bai, e, beno, ba, e, zu, zueltatu e, nintzen, eta, beno, beste pertsonekin kale, kalean hitz egitea e, nire txatez da normala, eta, beno, oso, mm, oso ona iruditu zitzaidan hori egin, mm hori -hmm. egitea. Eta, udaletxeko langilak, ez izun zurrumur hori kontatu? Ez, ez, ez, ez. E, gaiari buruz hitz e, egin genuen eta, eta beno. Zuk e, guztoko zenituen gaiak? Beno, ez, ez dena, baina ez guztiz. Eta pertsona batekin bakarrik hitz egin zenuen? Ez, ez, ez, ez, ez. Launaka geunden eta hiru talde mm. e, taldetan e, nengoen. Eta zuri gaiak e, guztatu zitzeizkizun? Bueno, lokorrian, bai, eh, gogur egungo gaiak izan ziren, eta, bueno, azken gaia nahiko arraroa zen. Martelena? Bai, eh, <gülüyor> amarnia, eh, bi, eh, biztanleak eh, eh, prez daude martera joateko. Mm. Zuprez daude? Eta itzulik, itzulik, be. <gülüyor> zu? Nik ez. <laughs> Batek da, eki zer da, gona. Lehenen <laughs> galdia zen, e, parte hartzen zen? Ez, e, duela bi urte joan nintzen. Bera, zer duzu, orduan zuretzat bueno, laguntzen zaitu, baliagarria zaizu. E, bai, uste dut, aukera ona da e, Euskararen e, erabillera bultzatzeko, eta... Mm, bueno... E, aitzakia edo... Bueno, oitzakia hona da euskera e, pratikatzeko. Mm -hmm. Gomendatzen dio zuen orduan e, beste ikaslei ere bertaratzea, joan etzirenei. Bai, noski. Eta gintzen nuten txapelketa bat euskaltegien artean? Ez. Ez? Ez zen lehiarik sortu... Ez, ez. Giro... Ginen. Mm. Osa, eta jendea ezagutzera eta ohiturak aldatzera. Eta zehiru itzen zaizue... Udaletxeak kolako zerbait antolatzea. Euskara ere muo publikora eramatea, askotan aipatzen da e, jendearen oituretan ez dagoela bakalean euskara zitzeitea, euskara jardutea, nola, baloratzen dituzue horrelako hitzorduak. mintzor homo abezelakoak. Ha, oso ondo, oso ondo. Eta, behintzat, ezagutzen genitun pertsonarekin bati bat eh kalean aurkitzen garenean da euskeraz zeingo dugu. Orduan ondo, ohitura kaltatzeko ondo. Bai, nire ustez ere bai. Ondo da hola. E, mendibil merkatu algunean egontzineten, gosaria eskaini zisueten, ezta? Bai, kafe txo bat. <laughs> bueno, kafe txo edo suna duguna, mhm. Goiz horrak hori bakarrik? Bai. Betsegoen <risa> hola ezer, e, ez dakit, ezer jateko edo bi kafe hartzeko aukerarik? Ez dakit, nik bakarrik eskatu nuen bat. Zeren lehen e, joan nintzen gozaltzera kafetegi batera eta yaez nunkango zerik eta. Ase zinen. <risa> ja, bai. Bueno, bintzat aukera politazen e, mendibil merkata altzentroa normalean nahiko erdalduna da. Eta arraro egin zitzaizuen e, euskera zentzuta bertan? Bai, bai, oso harraro. Ni gara naiz denean laguna ekin juten naiz. Eta, bueno, erdera zitegiten dut. Eta, nire ondoko jendea ere entzuten dut, así